Maudu billahi min ashshatana rajeem Bismillah rrahman rrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shurur afusina wa min siyy'ati a'malina ma yahdihi allahu fa la mudlila lahu wa ma yudlilu fa la haadiya lahu ashahadu an la ilaha ila allahu wahdahu la shariqa lahu wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu thumma amma ba'du tajita larsimat falandarimati anfitan parallahu subhanahu wa ta'ala Atë e falëndërojmë për e ti falë dhe u dhe zime kërkojmë salavatë dhe selamatë për sëndetjet më të mira, mi pengamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, shokove të ti, familës të ti dhe gjithë dhe muslimali që li e ndjejë kër rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e ksebote. Të ndërua vëzët dhe të vazhdojmë me lejnë Allahu të bada kjo e teala në vargun e surës Jusuf, në njëjarës e Jusufit aleyhi salatu e selam, ku me gjithse Po e përcjellim edhe Ramazanin E lusim Allahun ta këtë bo kabul për neve E të mundësën Allahu gjilluar Ramazanat të shumët me i përjetu E duke qenë nga me shëndet dhe me iman Gjithashtu edhe nxarja Përmer fundin e vet E përmendim në ligeratat e kaluora Se nxarja Jusufit Alei Salatu Selam është në komplet e tëra në surin Jusuf Por surja Jusuf nuk përfundon Me nxarën Jusufit Por surja Jusuf a, Përfundon me diska tjetër Jështë të nxarës e Jusufit a lejtë salatës salam A në derit të kajetin 101 i surës Jusuf është nxarëja Jusufit a lejtë salatës salam Nërsa derit të kajetin 119 në përfundimin e surës Ka disa përja jetet sa do t'i lamë për ligjeratën e fundit me lejnë Allahu subhanahu e tjale Përfunduam në ligjeratën e kaluar të kajetin 90 i surës Jusuf Ku vlezit e Jusufit takon me Jusufit a lejtë salatës salam Dhe nga mahnia nështë edhe nga qudia e ma dhe ata pysin se a je vërtet të Jusufi a.s. pra nga ajo se i ka befasuar dhe i ka godit se si ka mund si pas të të dhjetë viteve që uh, ti humbën kretë gjurëmët Jusufit a.s. ajtë kishë qenë princi i, i Egjipit i cili disa her janë pa me ta por nuk i ka kalëzue se unë jam Jusufi a.s. Vajshdo në lohu u gjilohet në rëfenë Se qëfar ka ndohën ma ndëj Ku që duke përsel me Musab nga jeti 91 Do të vazhdojmë e lejnë Allahu të bada kjo e tëra Derit të e ka jeti 98 Që ta morim këtë pjes nga se është një pjesë Se cila uh, lidhët njëra, njëra me tjetërën Thotë Allahu gjillë gjelalu E u dhu billahi më në shëjtanë rëgjim Kalu të Allahi la qad a tharakallahu alejna Wa inkunna la khatiin Kale la të thribe alejkumul jaume Jëgëfirullahu lekum Wa hua arhamu arrahimin Sadakallahu el adhimu Të vërdetën e ka thanë zotë i onë të bareke Vë tjala Pas i që tha Jusufi, unë jam Jusufi E kjo vlavi jem Allahun a ka begatuar neve E aj që i tutët Allahun dhe bëndurim Allahun nuk u ahëmush përblimin Bëmirëseve Qëka thanë këta Qëka thanë dhe zritë Thanë Pasha Allahun Po betohemi në Allahun gjelë gjelalu Me dë vërtet Tio Jusuf Allahu të ka dhanë Grada mbineve Tharake është kure qëtë di kam për para Para vet vetës Pra Allahu gjiluara i ka dhanë Jusufit për parsi para këtëre Thonë me dë vërtet Po betomin Allah Se tio Jusuf gjithmoni e kom para neve Mi po këta kur betonë në vezër pas të të dhviteve U dash me kalu të të dhvite U dash mu plak baba U dash me u thinë edhe me u vërbu e baba Jakubi a.s. u dashë më gjujtë në bunarë, u dashë këjtë në gjarja me ndovë preja sajtë qka e pamë që në fungë të atë thonë po, me dëvërteti e konë ma i mirë se na e konë ma i graduar se na ma me pozitë se na pas e qëvarë kanë thanë e na e na kanë gabimtar qëllimisht pra, djetarë kanë thanë të fjarë Allah u gjelo le khati in përdorën dikuptime e Kur njeri gabon me qëllim i thon hati, kur gabon pa qëllim i thon muhti. Prandaj në lezionën e Kur'anit për duajës së besimtarëve, Rabbana ozotion mos na merr në përgjithësi Kur'r ma ahta na kur të gabojna pa qëllim. Këta çka që kan thon hatiin, na s'kena gjujin bonor pahir, na s'kena shit pahir, na të kena shit me me kast, na e kena dit çka kena bë. Prandaj po e pranojnë përpara Yusuf Ali sallallahu alaihi wasalam se ne kemi cin gabimtarët pas sa që ka thënë Yusef alaihi sallallahu alaihi qāl lā tasribu alaykum al-yawm s'ka për ju kritik sot sot për juve s'ka qurtim për juve sot s'ka me me ju lëndue tetrib në gjuhën arabe tharaba ada tharaba i thon tetrib kur e zhveshli diçka pra kritika e e lënijin pa do të thon e lën pozicion sikur ku e vdesh Kërë ja hekteshat, qashtu e le Nga se kërë njeri ju të nëzijen në gjuna Qish duket, duket që më keq Andë dhe qka i tha Jusuf Selam, Ska sot, jënin bulum sot Latët ribe, alaikum u liom Ska sot më ju qurtu juve me, me me ju kritiku juve Për qëfar asë që je Nga se pëja u fali une Je gëfirullahu lekum edhe Allahu a fali juve Wa hua arhamur rahimin E Allahu gjelua është mëj mëshirshmi Prej të mëshirshmeve Qikove zër, tash Kemi këtë çdo shumë ajete, ne kemi vetë 3 ligjërata vetëm deri në fund Ramazanit. Do të mundohemi me përfunduar këtë me len Allahu te barekehu teala, do të hotelë, mundohemi që të uh, nxjernë sa më shumë, sa më shumë prej prej uh, mësimeve. Ajo çka është më ndacillezën në këtë uh, kontekst është ajo çka e ka nxjerrë Ibn Xhozi, rahimahullahu, nga Sura Yusuf. Foth, shiko Ibn Xhozi thotë, shiko si është jeta. Shiko si sillën Xhorat. Ka thon shikoj në, shiko në surën Yusuf Allahu i Jellana tregon dhe thot Ibn Xhozi e kam lexuar shumë surën Yusuf dhe kam gjetë në ta çuditëra dhe kam gjetë se çati është jeta se si rrotullohet. Allazë këtë surë duhet ta lexojmë vazhdimisht, ta mësojmë vazhdimisht pse çdo jeta, si duhet më e kuptoj jetën, dëgjo surën Yusuf, o jo. ket, këtë pas se te tas si u zhvilluan gjërat. Shikoj ka thot Ibn Xhozi, thot shikoje çish Allahu i Jellana e rrotullon. Dunyajën me ket vot. Shikojë shpërblimin se si Allahu u jep jo siç e çka meriton. Thot, ktheu pak kur në Yusuf fillim. Çka thaan fillim? Wa sharahu bi thamanin bakhs. E shitën për pak dinar Yusufin alayhis salam e banën hizmeçar. Mi po çka bani? Ua bani Allahu xhele xhelaluhu. Te të, të njëjtat durr që e kanë shit, pra e shitën Yusufin. Te çatë durr me shkumë thanuë tasaddaq aleyna. La yasadqa wa Yusuf Në shqolë zot, cila dora më e mirë? A e cila bën zhullom apo e cila, a e cila bën mirë? Po pra prapë te çaj te çajë dorë, para mendo zot. Thotim nji gozi, çaj dorshka e kanë gjujt në bunar, çaj dorshka e kanë shit. Te çajë dorë pi thonë, "O dora e shitur, o dora e gjujt me bunar." O ti i cili të kenë hedh, a mundesh me ndanimuar? Kjo zot, ngjarja, kjo jeta kështu. Andaj mos u çudit, mos u çudit asnjëherë. Çmetar çaj çka të ka lëndu? Çajçetka kritiku, çaj i cilit kafy me armë than, "A banbe me mnimue." "A banbe me mazhë dorën e kshu me rat." Dashë kjo ndolli vëzë. Kta e shitën Yusufin, po shkojn te shituri për kta, mbrat, print i Egjiptit, "Tasaddaq aleyna." Kush vëzë? Shikoni vëzë. Shikoi Allah uje vëzë ka po. Kjo dorra shka e ka xujit, po i lip ksa i dorrës shka o xujit bunat. Pra sigur pe shtrin dorra xhe posht. Shfar, me dur të veta me engrit Jusufin a lejë sëratë dhe sëram Pra me atë gjujtëm a ma puto shka me të mojtë nalt Se përse tiko ke a i cili Ta mundsoj Allah u gjenuara Me endjer kri, prej krize këtë e gjiptin Edhe krejt vendet për anash Kjo të të ibnigjozi qudia e kësaj sure Kjetra, thot Shikoje sabrin e Jusufit Shikoje sabrin e Jusufit Në ditën kër ju shfash Gruaja e princit Dha i bani sabur Edha i Bani sabër, ja zavënsojë Allahu u gjellu ala Ja zavënsojë Allahu u gjellu ala me qka? Me shumë matë mira Me shumë matë mira Dhe kanë komentu djetarës që është me e mira Disa fritërë e kanë thënë E, e ja ka ba Allahu u gjellu ala me martu këtë gruje E, ja e ka ba Allahu të njëtë ngruje me Me e martu e Dhe kanë thënë dë tjerët E ka martu Allahu u gjellu ala me gratë të tjera E ja ka thënë Allahu u gjellu ala gratë Dhe e ja ka shtu e familjen Njësufi Tare Ali sallallahu alaihi wasallam. Porç falasë i, i Oliver, jo nga se kështu është Allahu i gjallëuala. Kush bën savar, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush elan i pun për Allah, Allah ja zëvendëson me më të mirë. Dushmë pas bindje këta. Pastaj thot imni Xhozi, thot shikoje, shikoje se si kur i bani kurf ajo gruaja e princit, edhe i tha burrit vet, çka më bë ka ti në ai cili të ka provokue? Unë familje, ka josh un familje, ta kamor nderin e familjes. Shiko valla se si Allahun nga gjua e të njetës e njeri fjallën sure Jusuf 51 tuhu, botës, tha, e në rravet të hu para ketë botës ta unë e këmë provoku Jusufin kjo vëzër është jetëa qaj cilit ka fyë ka me arë një ditë në duja në akhirat me thënë unë jam konfajtori unë i këmë bëzullum qka dhanë këta vëzër o inkun në lekhati im me dëvërtejtë të Jusuf nabena gabimtar masavit të vëzër talë djetë vite në një transmitim transmit Qila do qofë janë shumë Shumë vite kanë kaluë Thot imni Gjozi Thot shikoje Shikoje në nëshmimin Dhe për ulljen e vdezërve të Jusufit Para Jusufit Alei Salat dhe Selam Që ta kuptosh thot imni Gjozi Sa i ranë në gjunaj Sa i ranë në gjunaj Të poshtërson në dunja Para akiretit në së spendosh Thot imni Gjozi Thot shikoje Me gjithë se u penduan Allahu ja u fali Shiko që ka do dim një gjozi Ama A është to A është tesha E harnu mesia jo e cile është e paprek Shilo me ze kjo është me ana e hol Ti Te zemra jote Me gjithse vlezet e Jusufit u pendun Do të pendohë Kënë ko, kojnë falje Bile Jusufit do të jëkhfirullahu lekum Allahu jau fal juve Nga e ka ditë që Allahu jau fal So haki jem Unë e kur për jau falje ka ditë që Allahu jau fal Andaj kur ka shkute baba I ka lipe dhe babës Ufali, vizir, në zemrat tona edhe në bot A a Jusufi si vlanëzit e vetë? Jo, pëse Se vlanëzit e vetë i kanë tesha të harnume A Jusufi si ka të prek të hiq Jusufi si ka të prek të hiq Andaj i thot im një Gjozi Nuk është tesha e harnume Sikur tesha e cila së prek hiq Nuk o tesha e cila ti Ti mire vesh ata A ma ajo nuk o sikur ajo cila së prek hiq Jusufi e dhe qëram nuk o prek hiq Alehi salatu Ali sallallahu alaihi wasallam nukozon i njëri taj cili kurr nuk ofendon, kurr nuk lëndon, sikur ai cili lëndon e pasali falja. Tamam ti ia ja fal, ama nukozin i si njëri të zëmrën tani i cili kurr s'ka lënduar. Pse? Nuk ka një soi aj. Nuk nuk mund të më bë, nuk mund të më bë, nisoj. Nuk është nana te ti si baba. Sepse baba i ka do punë të arrëme. Ai se ka prish jumin kur e ka prish nana ai ai të ka uçi, të ka uçi nana. Andaj thallej sallallahu alaihi wasalam, tre har këta, se kjo kjo pak më von. Pse? Se s'ka ka bë kjo, s'ka bë ky në në në, në jetën e zakonshme. O pariashtimet janë pariashtime. Andaj ka thotë Imri Xhozi, nuk është tesha e harnume, sikur vëllezit e Jusufit, si Jusufi alaihi sallallahu alaihi wasalam. Pastaj thotë Imri Xhozi rahimahullah, përcjellëm me vëmendje ngjarën e Jusufit. Çka e bëri Jusufin Jusuf? qëka e bani Jusufin Jusuf thot im një gjozi e kam lezu shumë surin Jusuf dhe e kam pas e Allah shumë e ka lepdru Jusufin thot dhe pastaj e ku mëgjet se sekreti kit kësa e në ash vesh një pun thot, kit surin Jusuf vëzër qëka e bani Jusufin Jusuf thot im një gjozi si pas meje im një gjozi thot si pas muhe vesh një pun muhalet muhalet muhalet muhalet muhalet muhalet muhalet muhalet i ka shku kunder e pësht tekave dheta epshit vet boti mat Allahu xheluata onet Allahu te barake ve te ala wa amma men khafa maqama rabbihi wa naha an nafs an il hawa fa innal jannata hiya al mawa fadhallu jara sulan an naziat kujdo c tutot at diçka ka ka me dal po para zotit kam llogari ede enal epshin e vet i shkon kundr epshit vet kundr tekz vet do Allahu xheluala estrehojna an xennet Allahu na vofi xenetligu A dhezër nuk bashkë i malë të i shku tejkave pas Tu ju musë që i shku pas Nuk bashkë ti i malë të allohu i gjellohala të i athan njërzër keq ka thuhet Nëse ti a othu njërzër keq ka thuhet Edhe ata ka me ta than keq ka thuhet Erdi njeri dhezër për me shku e e pagujten I than që ka së pare të i apna Si të mund është me nërvozu Ahneth ibn Kajsin edhe me të fy njëherë Njëherë Ahneth ibn Kajsi dhezër 120.000 njërë është t'i ka pasë kabile U shtë ardë vetë. vetë O ka njeri i dëvot shumë shumë Ahnef ibn Uqais A ba I ka, ka në dhoni njeri që e ku i ki parët Me shartë Shko nervozoje që këtë njeri Njer, Njëherë nervozoje Edhe në zera një fjallë Ka shku ki që ka si ka than Që ka si ka than A jasë pekshyr bile As shartë, A së nuk pekshyr I që a nuk ka këtiv të të të të të të të të të të të të të të të të të t Këtë vëzër është, ahnef ibnë kajsi Shikohi Jusuf, asë njëherë me nuk i tha Kujnë um i të mlanë, qëshinë um i të mshitë Asë njëherë, asë njëherë, pëse? Këtë ja dhe dhe në funë, ja këfirullahu leku Allahu ja u fali uve Edhe thot ki njeri, këri kanë thonë Ata, atë këshirip e njëherë A e nërvozove njëherë Atë shajti njëherë Tha wallahi, jo me msham Jo mu nërvozo, asë së më ka këshir Ma i poshtri botës Me pas pas të të vlerë Të qaj ahnefi Në kishë këshirë njëherë Shikëvezer Të njerëzit të ndërshëm Shkohë më pasi ahnefi më në kajsi Dikushë provokonëvezer Gjunë Facebook Shkru në komente Të shanë Të finë Të fendonë Kjo është këtë manifestimi Ahlakit të të tëre I poshtërsis të të tëre I liksis të të tëre Qka duhet në vabësimtarëvezer Me e ka përshije A i dhe mërru bilëgwi, mërru kirame Të dhe Allahu Gjelluala Besimtar të mirë, kur ka përcen Ka gjërat e kota Ka përcen, pa u prek Kirame në ndershëm ja, Më cëmë përlimu e Zdume ra A ne i, i kanë thanë njëri prej e, Djetarët partë të muslimanve A nuk pështi është me filanin A nuk pështi është me filanin Ka thanë me kanë më shti me filanin Ka thanë fitori andajti së më gëzon Une edhe me mujtë nukë gëzona E kanë disa njerëz edhe në dunjë, ti edhe me fitu betejën me ta, ti prap nuk gëzohesh. Ti kur e mund ni çan nuldhë, a gëzohesh? Ai tu babash, shot sot çagu ma, çagu ni çan te kum gjujt me guri, thot po hole më mosum kalzo palitë sena. Dhe po me pas ke shumë dikan. Do të thosë ka disa njerëz të zot, wallahi çgo arab farknari far, far yeqan bos. O edhe me shumë tani kum gëzëm. Apo erdhën njerëj te halifja i muslimanëve, muslimanët pa. Apo edhe te te ta basit edhe kishte vone djuna e meritoi ke vrasim arda erdhni nje eri ministër këshilltar i mirë ai i tha o halife ti nese e vrat si tu vodeni punë që se ka vot donja po me vraket kan vrohe tha do me mend histori po tha shloe fale ti po do se ka dal ta shojë edhe une po nuk ka interesant do Allah na bë di di shat a di me gëltit mëna çka i tha ky ministri kalifës vet o fakshe nese e vrat Këtë ka në vra Sa punë e madhe Nuk shkru në historie Po edhe një apin Iki i vra një mjë edhe një mjë e një Ama kërja fal Kërja thurë Eth shkoj lirije Kërja vej për në madhe Këte e varë Jusufi a.s. Thotë i mri Gjozi E pash Se këtë sekreti I pozitës e Jusufi Të allahu gjelemanet cilë e ishte vëzër Ishte Se ki i shkon të kunder e pëshit vet Kundër të këzvet Kundër unit vet Sal E këshur e babën ton Ademim a.s. Sajrë sa er që e lezojna në Kur'an E lezojna se e ka hangër pëjmën Sënë ka duruën Dhe shikoj Jusufin a.s. I cili tha Allah Ka duruën Apo lezo, Ademim a.s. Sajrë sa er që ti elezojnë Po Allah e ka pra nuk të ubën Ama para se me elezojti të ubën Shka dhu E hangër pëjmën E hangër pëjmën Andaj Musaj a.s. Sënë ka basë abërë I ka thon, i ka thon Ademit Alayhiselam, o baba jon, mos keve ti, mos keve ti me hëngr pemën këtu me jenet. Çka i tha Ademit Alayhiselam? Tha, jo, kta e ka shkujt Allahi përpara. Para se me, para se me nkrejuar, thot pejgamberi jon Sallallahu Alaihi Wasallam, e mujti Adem i Musun. Se Ad, Adem i ka hëngr pemën, pejëneti kush e ka nxjerë? Qaderi. Andaj ka thon poeti Ka thënë, gabimi doktorit është e sakta kaderit Gabimi doktorit është e sakta kaderit A i kipa kur gabon në doktorit edhe vdes njeri Qëka ndohë? Thojna, inë në lillaj o inë në i lillaj i ragjun li A ja ka hushë Allah? Jo, ja ka hushë doktorit E hushë me doktorit ja ka qëllua Allah u gjelua se ka pas me dek Andaj ka një arë, ti përshimun, gabon Ambe ja ka hushë kaderit O është e hushë me, e kështu me la Andaj shiko Qëka thë imni Gjozi? Tha, kshyra Adem, kshyra Këshyre Ademi, këshyre Muhamedin, sallallahu aleyhi wasallem Pas e dhot, ibi Gjozi, thot Thot, dhe këshyre jetë asësi është Me ketë ketë të lovi, Jakubi aleyhi sallatës selam Nuk për hum shpresën Tadhët vite lot, kër e mërini funin ersira Edhe vështisia, tha, asallahu enje tjeni ibi him gjemi an Tha ka mundë si allahu mi këtan krejt Allahu mi këtan krejt, dhe ja vëzër, po këthejen, po këthejen krejt Tu vëzër, tani, qëfar kemi k Fjala e kanë pranuar vlera e kam pranua Jusufit pas shumë kohë. Dhe kjo që zër argumenton se një numër i madh i njerëzve nuk i pranoi vlerat poshtë pas një kohë. Dhe kjo lëzërosh normale. Me Mekelit nuk e kanë pranuar Muhammedin sallallahu alajhi wasallam poshtë pasi pak para se me vdek. Kur e kanë pranuar pak para se me vdek. Mekelit, alla Kadal, uh Suheili, atë ju ka thënë arabëve mekelive kur kanë dashur të dezertuo, ka thonë Mehlen, kadale bak. Se të fund kini hi të partë po do një medal Me ke litë, në fund kanë hi në fej Medin asit e kanë pranue E kanë strehue Muhammed e Selam Kër kanë dashë medal për ziti, kër kanë njës medal do pi feje Ju ka dhanë suhejli Ka dhënë ka dhënë, ka dhënë, ka dhënë, ka dhënë Po ju në fund kini hi Të partë po do një medal Për jitë një barën të kshimë që ka po më njërëzit Andë dhe zë shiko Venalit se kanë dashë Muhammed e Selam Ku që kanë dash E, e, diçka, ja, lërgë me, me, me, kës pëse, se kini dasht ju Një se kini dasht, a vëzër nuk është qudimës me dasht venalit Nuk është qudimës me dasht këshit, nuk është qudimës me dasht dhe familjar Dheb vlazni, se dojnë Jusufit, dhejt, dhejt A që ka më interesant, vëzër, se këta vlazni të Jusufit Edhe djemë të vetë, djemë të qitin e vlazni ve Bërshjelë dhe bërshjelë më lajit i nalë të pezë kan trashiguar nga ka tabiat i baballarëve. Andaj s'kan konsiderat për Yakubin si babgjysh me folqi zhduot, por do t'i thon, po Habelo ose pa më me Josufin, ze bëni më ke hubudhun ti. Nipi. Çikova të sa i kureshe, nipi babon e vet, çish po sillet me me babon e vet, pa babon e vet, kurëjesh të bëziot me babgjishin, me gjishin e tina e nipi, çka thot, po edhe baba ambosillet me papa më ashtu, edhe unë ashtu. Apo, dhe kjo mëso kjo çka argumenton? Çka do të thonë disa njerëz nuk ju bën mend po zvon. Von, von. Kur ju ra këtë njerëz. Po duhet disa njerëz 80-100 mijë i pritet me thonë, "Ah, Kurani hak Une i shko. Unë e isha këtu pak si filozof. Të i dha ndënë me kosës me temën. Me këçi isha kanë ndonjë detar, që ka me thonë ulemat. Po kanë kanë ar po bota vono. Kanë ar po bota vono. Sa por çhemullojalar në, mo bursa kam ata kamë çkatrua. Morëm se kam ata angul, shpirtin çka kam. Kam ata prish familën. E mos anena deri ku të bota zar me i madh u ka ka spija. Oja u kaqall ve shpia, skurkus po m'nimon. Po na kurfosh me vllah ti ti, thoshë unë i kumbor në 100 mijë në xhep. Shijoja tash dënimin. Shijoja tash dënimin. O mazë, kushdo që nuk i dëgjon këshillat e dietarëve, këshillat e xhallarëve, këshillat e njerëz që kanë njohin Kur'anin, na nuk kena dyshim as në grimc, sa ai ka më arçë tasha kanë thën dietarët, vetë çepun vakti. Dikush mas 20-ve, dikush mas 20-ve, dikush mas 40-ve, dikush mas 80-ve, dikush në ahirat thot mirë paska në pas ato ama vonësh andaj thot Allahu xjelwala thot i vdekur i qale rabbirji'un o zot kthem o zot kthem dhe zonë nëse i tumu mor frymë unësh mu kthie alla kur të të nalet frymë as ka më të kthime çka than këta laqad aatharak allahu aleyna o yusuf mai mirsen aykam kur mas 30 vite mas 80 viteve pasaj çka kanë ndalë zot kanë than ne im kan gabimtar dhe këtu vëzë ka filluar pendimi i tij ukri e thanë çjetu mo ayeti 90 e një e than o in kun në lëkati in qiko, o kry surja ato më në zi mo po, na e në kapimtar kisa një dhe zër o, shpirë ti ju del malet se sa me than, më fal kryin e than kryin e than, me një masinë sën e than o, lirështot, mere me qiki që kryesht më shoji, ama me një masinë sën mahek ki bërin sën mahek kështu janë të shakryjo dhe zër malet e ki kryin me a thy se me një masinë me a thyje A më ma mira me thime një masikën Se ka thonë për Ingamberi a.s. Kusht do që në shpirtin e vetë Ka sa grinca E kibrit Së në hinë gjenet pa e la A në ahiret dhe zër Përmi la gjunat Vesh në gjenem Skati të shkati Vesh në gjenem Kibri dhe zër O shpune marë Kibri dhe pune marë A në shikë dhe zër Mas kitë kësa jetet lëshme Në fund O in kuna Lëkati in Po jësër Nga ka bimtar dhe zër Sama harë që tu sama shpejtë ses os problemi. Sama harë tu pova, më banaloll. Po u krijoni amb gabim tani. Ekshuman. Kur e ki gabim? Pasaj thot Allahu tij, wala tha Yusufi alayhi salatu wassalam, qala la tathribu alaykum al-yawm. Shigolesa këtë spirt të madh të Yusufit alayhi salatu wassalam, tha, s'kam kritik për juve. S'kam ju zhveju, më kam korrit. E korrit janë dhe s'ka. Mjahet njëri të perdonë, më pa ngjuna. Çka tha Yusufi jo jo? La tathrib. Po ju mloj. Ska nevoj me, me ju zhvejsh Therab, është kure zhvejsh di kanë, ja i këtejshat A bo, a kimi pa dhe zërte na A e dini shumë prej filmave Dhe shumë prej emisioneve që i përmendëm na Pse njezit kanë kurejsh ti mi i pa Se kanë merak njezit mi i pa të zhvejsh Qish du këtë ki Qka tu ba t'inza ki Vetë kurat, qka ban ki Pse na intereson dhe zhe qka quk Pse na zhe intereson Allah u gjilohala thot O bitja ademit Na ju kena dhon juve të shamu m Një hakin a do në tesha më mluë Pse Allah u që ja ka po Grave obligim më mbulu Pse ja ka po Allah u që Nga se gruja ashtë që sinod Gruja ashtë Ashtë gjëlezod për ta Andoja Allah u që ka tonë runës i cëli Shikole zeska anë ma e ma dhe Subhanë Allah i ladhim vallaj, pineve, Ma fell i mbulon Parët e veta se sa familjen e vet I po ishtë i fell Ma fell A gjë nërshillim Ma sa një dhe një astik për mi Ma sa një nga edhe ka ushin për mi anon Shtratin Ska më thot mi prejkër të A ba E pse, pse i kem luqër të A ba thot kjo diamant Allah Kjo ma pare me, me bal Allah mi a prejkë dikush Pi familjarve dvet Jo pi kushive Pesh qohet Kush mi ka prejkë parët A me për s'hala të S'hanë si letra Kuo kjo mbulim Me mbulim i shka nga ka kërgu Allah Kuo është mi nalë s'hitë Kuj në ru kur, kur dësh më shirë S'uajë so, diaj ja, me këshillën e Zotit. Janë thot po këshillë çish po dalin hoxha, ajo çka del del për vete, ajo ka gjëna edhe vetë, ti mos e këshill. Ti nuk ka jotëllë Zot. Diçka, diçka nuk ka jotë, nuk van Zot, ja, nuk u ban nuk me e prek. S'ban me e xhigu, s'ta ka vallë halal. A e kupton çka nuk ka halal Zot, nuk ka e jotë. Çish ja. dukot ti dikujt për shembull më amar pasurinë, çish dukot? Ti më tamor, çish dukot? Allah ka bë haram. Allah Zot shqop. Yusuf Zot shpirt i madh. Çka tha? Nuk ju zhveshim ose ti u vore. Nuk jo nëzimë e thonë, ari shka shkaldzoni jo që ja ki një baj, një baj disa njësë Korite, korite, nëzënja kryen Shpirtat poshtër, shpirtat lig Që s'kan rahmet, s'kan dhe mshuri S'ka diçka që banë, dunjave ca e ragon nuk, nuk, nuk e lëviz diku shkjerën, thotë Nuk e ka lëviz ki derën posë për këtë Ka dale, be, ka dale Se s'kallon ti kur kush përgjith Nuk t'kallon ti kur kush përgjith Ta kanë zer diqush në der. Ta kanë zer diqush në religjionim, në fjalim. Ajminiar më reagoi. Mëniaraj më komentua. Ai komentatori m'ai malli ngjarja është. Dhe seriozisht i fol shumë, m'ai gabon shumë. Ai i cili do m'ishvesh njerëzit të ishvesh Allahu Xhel Xelalu. Wallahi nuk ka dikush që në zemrën e vet do m'ikorrit musliman. Allahu ka m'ikorrit. Andaj mostabojë dikush në jet m'ikorrit musliman, se ka thënë pejgamberi jon Sallallahu Alejhi dhe Sellem, hadith që anjëllma Muhamedit në musteidin e tina, i ka thënë: "O ju musliman të ri, që mësliman të ri ka disa që 30 vjetë Allah të ri janë që këtë, që këtë hukëm e kanë se ka mund që 20 vjetë falët Allah i këshirë thët kishka boni? a i këshka boni? Kishka... kur kime këshirë ti punën tane? jetën tane? qështi në tane? o dhe zërë kjo shumë anansi o dhe zërë a e përmend me natën e kadrit pse anë natët e kadrit? natët e vlerave o dhe zërë natët e vlerave a u muzë jamia elhamdullë Allah i shtov A e patë kur rinë në ketë njërë zinë gjami Kur rinë në ketë njërë zinë gjami Qëka nga garanton se kur dalin për i ashtë Nimi veta kanë mi gjetë ketë kundrat e veta Qëka nga garanton neve Pse nuk mahtë luft për kundra Pse Se si cëli i mërë dvetat Kur e mërë si cëli i punën e vetë Shka problem, nimi i kanë lën Ti e ke po kur i këshirë gjithë ato Thu që tu kur dalin këto cova kanë mu bo Ama jo, a dini pse Se kur mirë është me punën tane, Edhe kur ta kësysh as nik pusk nuk kanë bëj. A a dishish ndonj problem, zot? Një animi më mor të hujat, këçetri jet. Pesë veta më mor të, pesë kputa të huja, pesë veta e ki problem, thot. A keni po? Ku më kanë marr kputat? Mirë, zot, 100 veta më mor kputat e huja, 100 veta u ndalën bi xhamie. A, a kupton, zot, nafsë s'u ndal pikrize, se i kena marr kputat e huja. I kena marr huja, të hujat, ai ka mes tash. Para na vë zë kur i morin 1 milion njerëz pun të huja. Në milion ikan mortujat, 1 milion kanë të pakufoc. A ashir problemin çështu? Çka dha pejgamberi jon Sallallahu Alejhi dhe Selam? O ju musliman të ri, sa kahimën Islam subhanallahu dhe sa njerëz. Djemare kanë ismufal. O të ke hoğa, çmdukot mu. Asa e hoğa, asa e teatrit. He, çu ne jam thon. O miskin, o dush dush mundërtu ç's du. Ku mund të djeba ja kanis mufal. Djeba, djeba, edhe në sikin i vjet, pas vjet. Djeba ja kanis mufal. Po Islami vëzohet ja që pas 15 shekuve, ja kur u banati, ai thotë, "Kë e buan ifja shumë kish gabuqe." Subhanallahu. Vajë ka vëzo kanë nuk nuk di si me opërcënjesve. Ai di me kanë të folo. Ai di me kanë të folo. Shumë kish gabuqe, kur gjoss kish pas dit. Subhanallahu iladhim. Edhe pas se kur dashish e ka lënë me namaz, me astuk falat, ast zotin arrit. Allahu el-vujud ton ayy ja rabbi al-alamin. Nuk ka nuk ka le një të vëzo për ninjerit të çelot. Ninjer të çelot. Vetën ja kanë dhën Allahu u jeloa, komplet vetën. I ka lanë, këtë punë të veta për Allah Ti vjenë folë për ta Ti vjenë në shana ta ti, ti e thumbana ta O ka Rabbu Lëaleminat jenë qilë dhe zër A i mërë haqë Allah i mërë haqaj Subhanehu dhe te jale A ti pëse mërë dhe haqë dhe zër Sa i s'ka shi domate, as patate A jetë e kam su Fjallën e zotët e kam brojt Fjallën e pengam veri sa selle me kam brojt E si minonë në në në në në në në në në në në në në në në E ka bët dishka Thot im në haqërës kalani Thot kërka dhek Njërë për i hoqëlarë Të më dhejt Pak për asë me dhek Thot im në haqërës kalani Shkun hoqëlarë, talejë bë hafëzlarë Mi abo talqinin Mi thonë thujla, ilaha, illallah, muhammed, rësullullah Me shlujtë u njajnë me shahadet Thot u um mbledhën hoqëlarë Sën pëthot Sën pëthot Thot ju nëzif tira Ju të rashguha se në thojke Edhe v Thot ibn haqe dhe Skalani Rahimahullah Thot janë në gjëllarë të thonë Që shmune të mërë kjo gjë mështë me thonë shahadetin Kjo konë kështu e o konë kështu e o konë kështu Ka pos dje Thot ibn haqe dhe Skalani U pajtu me zlisi Se që ketë që së në thashe shahadetin E ka pasi dënim për Allahot Se folke shumë për imam nevëvijun Ho gjëj që le ka shkujt Rijadu salihim Arba inë nevëvijë Raudatut talibim e mbyllur detari i madh i muslimanve prej esharive rahimahullahu taala zoti pastë mshir për ta edhe na bashkon xhenat me ta ya rabbel alamin pak jetka jetuk i njeri shikovaza çikën i hoç ka dal ka dhan kisan kurdjo ki nuk ka ashtu allahu ja ka dal guan ha ajtu i shadetis hash hajde do i shadetis sune thua pse se ti ke thumbue e allah u merhat për derën e ulemave Allahu men hak për ndenë në gjalarve Wallahi men hak Shikone me zekit të shka janë disha I ban Allahu rezil, përdit i ban Allahu rezil Po na nuk na për ata shka Nuk jam për neve e dinë Po shka mi babet që një njëri që i venë saf Edhe ajt të ofendon Ajt fyn, ajt lëndon, ajt thumbon Këti që mi bohe, këj që Që ka tha a.s. oju musliman të ri Mos ja undjek një të metat musliman dhe Se Wallahi Allah ja undjer juve Avrejt të të pinë dhomat juve Wallahi dal skandali ka stam Armenia. Oj oh, na çto që na bën njeriu Zot. Të, të cilët kanë ofenduar, kanë ofenduar, tash janë as pa namaz, as pa ashën islami. Të këta vës kanë përmendjet ardh. Raste, të sa kanë ofenduar, edhe në fund, edhe në fund çka Zot. Në fund kanë dezertuar komplet, e kanë humburin komplet. Kështu është ky, të din. Çka fa ju Sulaiman selam? La ta thriba aleikum el youm. Nuk ju zhveshë unë sot. Nuk ju zhveshë, nuk ju kritikoj. Pse? A zhveshët vllajë? që ka nëse e zhvesh që ka nëjtë e zhvesh po bër... a në gjipë Jusufi me ardhik është me thanë o Jusuf, a vlazni hi ki së të apo a që të i ki vlazni ha ja? po të shësë pasë kam bave që të turpi madha që ka tha s'ka për, për juve sëtë më ju qërtuve pasaj tha jekhfirullahu lekum tha Allahu ja u fal juve qëtuve zërë është ledhuve latë të thribe aleikum u liumë apo elëma yëgfirullahu lekum tani vezel çkëfiala elëum kanon detar çka është sot pse ka thon sot pra me sot pemşeli nëse unë sot nuk e çortoj ajo çortoj nesër apo jo ja. edhe kjo vezë është mësim i madh kur ja ban dikujt halal i thos sot tek bimu halal në më thoi o ma nesër më shumë librit ndajse apo ha bone halal allah shat çaj të dosi më di deri kush nuk ndizanë rëzë o modabaj allah ama ti ta dish çka më dit a ja bone allah se bone edhe halal kër e thojnë asë se thojnë a mirë a bo, o do, kër zdo mi a bo edhikujt halal, nësë jaban a ma jo me e turturue, halal e kia ma ti mësë qëka halal e kia, mësë, qëka a kjo dhe jo dhe se familje i do të kryzmet halal e kita ma u kri përsa i do të po ma edhikur të fa të po halal për po ki nuk ka halal halal o dhe zërosh kër ti nuk e përmeni qëka fa Jusuf edhe zëra sot e kini halal pse sot e përmeni, pse sot e vë Pra sot që u takum edhe u zbulu që unë jam Jusufi Edhe ju e dini që më gjeni ba Unë e sot përja u përmeni Sot përja u përmeni A ja u përmeni ma vona? Jo ja. ja tash kur o puna e ndzat me ja u përmeni a kur E këtë ftofët ma puna, këtë bomi, halalëke, këtë qafëmi ma Nuk, nuk, nuk përmenet ajo ja. Pasaj tha Ja këfirullahu lekum Allahu ja u fal Ja u fal juve Wa hua arruhamur rahimin Sepsa Allahu u gjilu alasht Mëj mëshirshmi pë A shikovezë, po no, uni o falat, ed Allahu ja u fal. Kanë disa dietarë, pikap po thot Allahu ja u fal, kanë ndonjësa dietarë, ka bo lutje, yaghfirullahu lakum, Allahu ja u fal. No, Allahu ja u fal. Ed disa dietar kan thënë, e kapru në formën e tashme, yaghfirullahu lakum, Allahu ja u fal, kan ndonjë dietar pse? Kan thënë se u kanë hakivet. Au lich, kur kur hakë joti dhe tiku i duë halaleki. Chat juno Allahu ja fal. Shqen hakijot. Anse ka juno etërai midet para ta. Mirët për, për gjënate tjera Pasaj dhe zër, vazhdan Allah u gjithë dhe thot Këtu dhe zër, djetar E kanë Diskutue Një mesele E cile ashtë Si ka mundësi Do më thanë Dhezit e Jusufit Me e morë këtë falje Nga Ana Jusufit a.s. Pra si ka mundësi Se dhezit e Jusufit A.s. Me e marë ket falje. Çaslet. Tash ndjenjat e juve, ndjenjat e secili çka e din gjanë, çka thot, ej, boll këç kanë baba këto. Shumë shpejt ve jau falë, apo. Me ta vëre dietarën e munxum, janë munumë dhënë djevat. Pse jau falë çat shpejt? Në pse u that Allah jau fal. Tash hajtë Jusufi jau falë. Allah jau fal? Po, jau fal Allahu mija. E pse kanon? Tash hajt dal mi pak kanë e vllazënit Jusufit. Pse edhe këto kan hek pak? Çish kan hek? A keni muit me e vërrë të ken gjanën ku kan hek këto? Kanë hekë vëzër Shiko që kanë hekë uh, E para që kanë hekë vëzër Që kanë hekë vëzër cila është është se Kër kanë ardhë Me Laimin se bunjamini ka vjedhë Atoja kanë kallët drejt. Kan drejt Goditja e parë që ja kanë pasë është se Ju ka thanë Jakub e vëzëra Ju prap dalavergjini Belse u alet leku me më pusukum emra Ju prap kini badoni dalavergjere Janë kuzu por diçka s'ka stanë më. Kjo më egodit më për ta. Apo, tjera. Kur i kanë thonë, ë, na ja Bunjaminin, na ja Bunjaminin, çojin atë më në mal, çka i ka thënë Jakubi alayhiselatu selam, qallë çishmiu besova juve. Kjo ora ndejse e madhe. Do vjet atë djem, djem pejgamberi i ka thonë, ku ju besuat do juve. Do sikora ndejse e madhe. E kanë dorë. Shikonin këto s'kan fol më këto. Shikonin se çto çto të godit më tash ka janë që të godit me një masnja, një masnja, një masnja Jusufi a.s. ka pa që ej, bollë dhe juhe këtë Allah ja u fali uve e para, e dyta ju kanë thanë, na jepë një aminin ka thanë njës ju besoj juve deri sa të ma jepë një besën Allahut gjelle, gjelle gjelalu gjithashtu ju kanë thanë, kurës ja u apë lenur si lehu kurës ja u shlojë bënjë aminin ju kanë thanë Jakubi a.s. a.s. gjithashtu dhe zërë kurë shkunë Dhe hajdut nia, kërë në zonën bë një amini me manovër, qëka ju bani, tha inë në kumë leser i kun, juni hajduta, a mëni para mu dhe zërë publik, para ministrit, para njerëzve, ushtar, publik ati, plus ka pas njerëzve që kanar me ble, po, me, me, me ble buk ati, para ketë ju kanon juni hajduta, edhe në fund që, që shumë shet kapitulli, njani pëtër hajdut, o kënë e ranë o dhe zërë për ato, o kënë e ranë, këtë që kjo Ta me bo Ata ka më thonë Një një pëtërë Unë slivizi Së muaj në me dëru Me më thonë Hajdut E kështë shumera Tjetëra dhe zërë Që, e, që e, ka më bëhe Pre gjërave Që Ja u ka bëhe Jusufi Alehi salatu Alehi salatu Selam është se Kur ja u ka Kërkue Bunjamin Ata ka më thonë Me dhe një një një për nejde Që ju ka thonë Jusufi selam, Ka thonë Kjo në zullon Muslimi me muslimëve me vullum ik pro me një farforme ato kanë dalë me tash, edhe hajdutin a dol edhe kërkesa e zonë e zullumit që e rranuave për ta bitej pejgamberit e kanë bërë etue e kanë bërë etue ran gjithashtu vezër kur kanë shkuar janë nënçmuar kanë thënë o oh, princ jena dobzu skena buk na jep sadaka skena parë këtuese kjo kjo miskillok i madh që kanë bëu para yusufit alaihi salatu vesselam këta vezër Kur i ka thon Yusufu elajelam, çka keni bëju me Jusufin kur i nikon ignorant? Kur i thodi kujt? A di ku lekanti ignorant? Kjo hijsi e madhe an jo? Hijsi e madhe an jo? Apo. Gjithashtu vezër, kur jau ka, kur i ka thon, "Kjo un jam Jusufi dhe kjo vllavi jam." I ka ranu edhe këtu pak, të rthorazi. Si i ka ranu vezër? O dosht, thëgoj, o kan, "Un jam Jusufi, kjo vllavi jam dhe ju jeni" Vlezrit e mi Se ka thonë këta Se s'kini punu si vlezr Tjetra vlezr Kër i ka thonë Jusuf jale i senatu e selam Me gjërat e kalume Shka tha Innehu me jetë tëki A i qka i tutët Allah A i të dhe bëndurim Shka për ju thotë Jusë kini basë abër Jusë kini tutë Allah Jusë kini qenë ba mirësa Pro ketë të vlezr Në nënkuptohë Zatë e kanë nënkuptohë A muni me parandu A ta me pasë thonë A me pasë punu edhe nës Vëzër, këtë të kanë qenë a, randesa dhe tjetëra rëzë cilë kanë qenë, ata e thanë më funë, le qëtë e thara këllahu alejna, të ju jësufë, Allah o të ka thanë gratë përmineve, edhe këtë kjo vëzër, u përfundu me ata se nejena gabimtar. Këtë që to hithësira, janë që i kam përjetu këta, kur mërinin në funë, e e pranut po, medvesh me e pranume, edhe më funë tha, jëkëfirullahu lekum, Allah oja faljuve ozër ngokat e Allahu jafalt këtë kot. Nuk jo ka këtë këtë. Normal, e ka falë si këtë kot. Normalë ka sin bit pejgamberit, ama kjo idesia nga na nuk i theksu ngjarje se ngjarja e Jusufit. Ama do këta çto i kanë shihju qrej. O menjëzoti para, menzir, para këtë këtë to, të me nxjer para keçkupit o hajdot në fund. E ti më mshërit çdo skollë. Sen se te ke bënë tjetër. Por mos me dalë tjetra e, e dolon këta, ama eron e, e madha. Apo, allë për këtë arsye ozër, Allahu jëlëllaja jaw falë. Vazhdan Allahu jëlë dhe thot. Që që gjërësirë me Musaf, a e i në dhe të tre. Thotë Allah u gjëllë u ala. Idhëbu bi kamisi hëdha, fa alquhu ala vëghi ebi jëti basira, ve t'uni bi ehlikum e gjmaim. Thotë, Jusuf a.s. Shkoninë pëllestim, me këtë këmishën teme, e ka murë këmishën e vetë, edhe e ka parfimosë, kanë zirë parfimin e vetë. Edhe e ka thonë, marrë në këmishën teme, edhe shkoninë, dhunë janë, japë janë, në fytyrën e babës tim e bi në fytyrën e babës e babës tim yakti bsira edhe çka bota atë i kthehet shikimi ku e di ti që ju ka humb shikimin do të thotë e ka ditur se nga mërzia e madhe çka i thanë vezrata dhezit inna lahu aban sheykhan kebira i than o princ E ka bën i bab plak i munuma apo e ka ditë Yusufu alayhis salam se me shpallahet Allahu i jëlola se baba nuk o mirë, ka më edhe i ka hum shikimin ka thonë çon ani këmishën tëme jo atë këmishën me gjak të rrënë por këtë këmishën original timën të princit çoj babos sem dhe prek le ta prek thirrën e vet Je ti pasira i kthejet shikimi Dhe shikohet, nuk ka thoni kthejet shikimi Ka thonë, je ti pasira kthejet qishu kanë Me sëjnë qish i ka pas Alehjim as salatu Vë selam Pase ka thonë Ka thonë dhe mërni këtë familiar të juve Komplet familja e në konë Në bishtadot njërës Ka thonë komplet bërni këtu Mërni dhe shikohet dhe këtë bujarit Jusufit dhe selam Ajdi në këtur, sa atje ka pas krizë A i dhini këtu komplet në Egypt, në palatin e Jusufit a.s. Pase ka dhënë, e gjemain, komplet muselini asë njeri parë. Tu vëzër kanë diskutu djetarët, se ja ka që këmishën. E para, kanë dhënë djetarët, ka përmen këta Tahir ibn Ashur, në tefsirën e Tina, kanë dhënë ka qenë e njohur në mesin e egyptianëve dhe në mesin e palesti palestinesve të asë e kohë, komunikimi me nishane. Nishane me kode, ta çon këmishën, ta çon kputucën, ta çon një letër caktume ti e merr dashmuajtën. Apo Yusufi alayhis salam sallallahu alaihi wasallam nuk mund të mëshkuën në Palestinë, por në Faraoshie. Përshalosia nuk mund mëshkuën në Palestinë. So princ. Dhe këtu kanë mundi etarët. Ktu e kanë zër detarët. Se kujdestaria, përgjithësia e kujdestarisë ndaj shumicës është më përpërësore se kujtëstaria ndaj një pakice edhe nëse ki bab e vla tash, vini re Jusufi a.s. munë me dhanë, unë e vite baba unë e vite baba, s'un jam e vlad aja bab a jam pengamar plus pse s'ka shku të pengamar i pu ka thonë hajde këtu pse ka thonë bema një babën këtu edhe hajde ju komplet sepse, unë jam i njësër e kitë të venit unë e ullë dheqi me miliona s'un i la miliona të njerëzve plus i na në kriz s'mu i me la në Duke artë pakica, po let vjen pakicat e unë. Kjo është sa rregull i madh ashtu. Dhe ky plus, pejgamberi vëzë, pejgambero, apo qallon, hajde ju, pse smujin me or? Ne po të shajë vëzë, hajde do të di dil. Të shme dalun, kanë përgjithësi. Vazh kur ka di kush përgjithësi, duhet më e lut, duhet më kry përgjithësin më ndër. Kur e marrni në diçka më e vao, kryjem më ndër. Ka thon pejgamberi alayhisallatu wasalam, Allahu do mpi juve kur njani e bën në punë. Me përsohet Allahu. Nëse je doktor, kryeç i ç's duhet. Nëse je print, bane ç's duhet. Nëse je nan, bane ç's duhet. Nëse je nuse, bane ç's duhet. Nëse je mësues, bane ç's duhet. Jo 10 minuta kafe, mos ani meinor. Apo, nëse je nxanc, veshu ç's duhet. Mos shkod, a je nxanc. Të je nxanca që shko, mesatimu ka duhet. Apo, nëse je profesor, mbaje derën ç's duhet. Qëli ato si e vlad. Ajo me bë mua habet të kota palidhje me ata. Sikur ç'i shohin plot brez, plot. Patkeçish. Ku i lejon profesorit me fol me ninzance, muabetet pa hijshme? Ku i lejon? Çish ballai muabet me ta, sigur me pas shocje, se ki shocet ti ata. Kur gjano ke ti e ke ninzance, e ki, e ke mor amanat me mësua, e jo me vao muabet, muabet pa lidhje. E, anda ki dozo kto çka janë? Kto me, me lujt rolin, nëse je hoç luaj rolin çish duhet. Nëse je avam xhemat, ban banu xhemat si du. Dizajues, as xhemat, as hoç, as detar, as muft. Çka je olla? Qalja çka je? Ai doktor Oje gjeologa, shkajie. Këç shkencat më vogëz edhe. Luaj, nëse je puntor, rruaj nderin e shefit. Nëse je shef, rruaj hakën e puntorit. Nëse je evlad te baba, rruaj nderin e babës. E kështu me radhë. E nëse je print, mëshiroje fëmijën. Mëshiroje fëmijën, mos e, më e fëmijen, më se trajto, mos e trajto si unkon haivanaj. E kështu me radhë. Si seljove zëlet a luaj rolin e vet, kështu Allahu ja është razi. Atë ka thonë Hasan al-Basri, meqenëse gjithashtu është edhe hadith qavan ku ti shih me njerzit i mori kët rolet e barabarta prishë donjaja kedit po di j'am ba oket ket mysoj am ba po sa ket mysoj allahu ka kriju njerzit la roman me pozita la roman kur mundohosh te mia zon diku te pozita allahu se sta ka falallahu xhilwala se e afprata vallai e prish donjaren e prish donjaren allahu se e prish a theshi godallahu yusuf alayhis salam çka vone fa un smui me mor e pse smui mor se nuk mundesh mart te baba po ja penga me Kam ardhur, unë kam për kam detyrë. Këri vallëzot, hajde me dilsela, po po na pijet për kafe hoxha. Ku të pijet ti kafe, unë nuk un pijet kafe. Hoxhëz vëzët, duhet arari. Jo, arari, më respektoje orarin. Jo orarin jot. A mos po të bau akë me dal? Ço bavëz. Ha deri kam lëzë Kur'an, kam lëzë hadith, kam simetë veta. Kjo është normale vëzët. Apo, apo asaj, jo kështu, jo kështu. Oshallah vëzët kanë detyrat e veta, oshallah kanë kanë simetë veta. Do do doktor jamu shmiju doktor kur do ushteja? Skova i ka rarrin e vet olla. Ti vallajë s'u jibe me ni firm, me ni firm ma thëshun e pa parent. Do ka dal troket, aq e ba mar leje. Me zon na, neham supaleje, salamadi, saltanat. Zdil kake. Unon mazë zdil, çamë do minutit. Ose Hasanu Basiu kur ka kalu na për çajtor, ne kemi moment te transportim. Kur ka kalu na për çajtor, se gjithmon ka pas çajtorë. Njerëzit knalleshun çajtor. Perri e ban muahbet. Ka burti e e pasaj u ka thon zonsa vet vet. Ah, mu kon ti shtesh ti koha. Jo qshe bleçetin. Ça ju duhet ti. To këtit ran janë tu prit me dek. Këtit ran janë tu prit. Meçi përsëri në një çetër. Haide. Vdes filani, po, vazhdoj lojën. Vdesha çetri. Haide, bëjmë anë çaj. Çu shtoj ana da prisin ran ovëz. Çka thasën pasaju? Ah. Ah, sigurt ishte blek koha. Kedit jo qshe ble. Disa njerëz më thon, ça duhet koha ti? Haid ka të më çaj di bakosta po, ole. Për çka duhet ti koha? Ki po dole apak me arghju vakt subhanë Allah me arghju vakt jetë në tane në ka mund që jëzër vdes të nuk e di në e se ka mund që jëzër vdes shkon të Allah u gjelora shkon të Allah u gjelora, ku me të jetë a shkon të Ramazani shkoj, Allah e bëhë kabul për neve ku e dim në në modë vëzër ku shëmëri Ramazani cëllë i për neve e dina sa i kemi pasë dhe vjetë qëtu njërzit si janë si vjetë par vjetë janë kom, disa njërzit si vjetë si janë kom par par kom, njërzit, si an, v Kush i priteton vozën e ka orhidirën, dhe thoshte dobot se pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam kur ka dhënë njerëzit më u falë namazin, ka thonë fal në namazin sikur nuk kanë i funit. Ku i ditë ja emrin akshomën? Ku i ditë ja emrin jasien? Falomë dones, falomë respekt. Andaj ka pas Yusufi alayhi sallallahu alajhi wasallam, tash kani ju e management i misht babës, temën e gjunjën i babës. Pse? Pse s'po shkon ti? Jo, ja, un kam përgjecësi. Ata janë mandatiorët, ai që merr përgjecësi nuk ban më të rreth nga emocioni, më thonë Haj baba masi po thon këto. Jo jo jo, rri, rrin te tyrëntanë. Rrin te tyrëntanë dhe në mos gabon me mu prek pe emocionin. Rri çati ku liposh. Rri ti në rolin tanë, sikur që u tha pejgamberi Jon sallallahu aleyhi dhe selam, atësh i jetarve në luftën e Uhudit, tha nëse i shipni kokat tona tu fluturou. O zot, e kupton tu fluturou. Ne ja u Pejon Sami ka lënë do shijetar ka thon rrin shtun kodot. Nëse i shipni tona krye tona tu fluturou, ai kanë hek kryet, ju mos lvizni pa ju thon unë. Ato qka ba në vëzër? E panë se sahabët po fitojnë Po fitojnë Hale për fa shkojnë da Qka ba vëzër? Kenë të vrapën nga mbenin së la shëllë Kenë të vrapën nga mbenin së la shëllë Kur del hoxëa pi me ktejbit Kur del hafozi pi hivzit Kur del doktori pi doktor lëkit vet Kur del gjemati pi gjemat lëkit vet Kur del prindi pi prindrë lëkit vet Kur del evladi pi evlad lëkit vet Shkon feja vëzër Shkon familia, prishin renët Req ati ku të kalan Allah u Gjelala Ama pëm lipin Req u e ki detiren Jë ku të lipin ti Jë zban në mukana të kuse ki venin Anda i tha Omer Mkhattabi Mësë rëni kuse ki në venin Se pasaj njërzit ju para gjikojnë E mësë më thuni mësë ane Qka për menon ki për muhe Nëse njëri e shef Hoxën kusë duhet E pasaj njëri i thot Allah be që ki hoxëa së mflen zemër Mësë mës tja akuzoj e ki hoxëa kërkan Pse u eqë Pse u duke ti kus duhet? Zban mu duke kus duhet? Ti duke mu ka në venin tanë. Teki venin tanë. Si cilje ka venin e vetë. Andaj, qikot dhe zesh ka tha, jo, jo, shkon një ju, që këmishën. Gjove e para. E ditë dhe zeshë, pse këmishën? Kanë dhënë djetarën, ja u ka dhënë këmishën, për shfarashirë, se ka pas frigë, se nëse ju thët, ju thonë mlazit e vetë, babes vetë. Jusufi ishte gjallë, ka pas frigë, se nuk i Nuk i beson i Jakubja dhe selam Ka pos fiksë e prapja bojna i kurtë Ishtë gjala mas të kalzojna kuha ka ka Që ka boj Jusufi Qo njëni këmishën Le ta dije se Ketë këmishë s'ka pos mundësi ju me ma hekpi trupit Pos me vullnetin ten Nja, e dyta Qo njëni një këmishë pi palatit Jo këmishë e thisht O konë këmishë e cila dhe zër I ka qitë parfum Jusufi Tëtë ditë udhë Sa këndal Qiko dhe zër O lemma fasalet il iru Sa unisë, unis, unis për në gjithë, sa unisë Sa unisë karavani Ta mamu nisë këmishën e kanë mërë me veti Vëzni të vetë Jakubi ka than Inni le e gjiduri hajusuf Jam të janë i e rënë këmishës Jusufit Kjo mu e gjize Kjo është mrekulli e Jusufit për Jakubi në lejë sëratu sëratu sëratu Por dy dy për nga bërë Tët dit udhë, Ibni Abasi ka than Tët dit udhë Sa ka nisë karavani Ka thanë baba i vetë Jakubi ka thonë Jam të janë i erën Jam të janë i erën se ato arë Jusufi Para kësajnë, vëzër Pra, pëse ja ka qukëmishën Ka thonë që ta dije se këmishën ka arë drejt për drejt për Jusufit Alehi, Alehi Salatu Alehi Salatusan Dhe treta, ka thonë ja ka qukëmishën Për me e gzu para se mu pa Andaj ka thonë djetarët Ka thonë, kur mëse a japë shpërblimin dikuit pa i than Ka me ta thonë Pse, ka thonë se prentimi e ngrit gzimin Andaj njëni prej khalifeve të muslimanve, do në temi ishtë përblyje, përshem unë njerëzën mi odham, pako, furizim. Edhe njëni prej djetarëve që ka i tha, tha, qo jo? Qo, ka dale. Tha, shko premtoju një herë. Shko thuj, khalifeja, kredetari, përdo mi odham, se, ka thonë se nësi ja u qonë mi një herë, ka thonë, ajo që ka vjen pra pa premtim edhe nësa o shumë du këtë pakë andaj allah oxës sës na ka futë një anjë në jetë ka dalë pak shkon donjatia shkadje shkoni ar shijojit të sprovat të ta premtoj xhenetin pasaj ku dhish ja de qimet andaj zengin lokit nuk ja di pasaj cili u kanë fukarë oj çka lin zengin aga bo lut me para ama kishën një fukarë cili ka jetu fukarallok pasaj ka dhën allahu pasuri çka thot çka tha pejgamberi s.a.l. o oh, tha unë kum hanger bug bayat hani pse jam bosu pejgamber jam pejgamber po Ama saka më arua ditë ku kam hangur buk bajat. Pse? Se unë e dije. Andaj i thajë, "Ço janë ja këmishën para pa, se të më pa, para se të më shohë." Dhe thjetra vështër ka ndal dietarët. "Ço janë këmishën? Ço janë iki këmishën e vërtet, jo këmishën me xhaket rrem." Se jo keni thuni këmish. Andaj thajë, "Kaja ka çu këmishën, me xhaket çaja ka marr, ka ardhmë andej, i parri ka kaqçije prej Devës, ka vrapue para karavanit, t'i japë këmishën babazat." Pse? Talaju ja gjuna, i të këdha në këmishën me gjakë. Talaju ja gjuna, të këdha në bema në këmishën më unë të jaqoj. Se unë ja ku që të rejme, tashë jaqoj të vërtëjten. Atha shkë, ndët të manë, i ka këmisha. Një këmisha, e bërë, a ba, a ba këmisha, e këni pa një e përë, qëki këtëmisë, e disi këshë këshë ka dheshë. Këtëmisë e ka dheshë, Sufi alaihë salatës salatës salatës على وجه ابي ياتي بصيره قضان تشيانيك ميشن سكثهات بابا ماشي يكثهات شيت قالون وسيلن يكيت فاميلين ايوڤه ن ن اجيپت فصاي بازان الله جل وعلا وذث ولما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح لا اجد ريحه يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم Sa unisë karavani, sa undajtë, Shko dheze, uallem ma fasalet il iru, uallem ma fasalet, Sa u da për e gjiptit, sa unisën karavani, Unisë karavani, Tha Jakubi, këtu përthot, në Palestini, Shko dheze Kur'ani, Sa Allah u gjiptit, në njarin, Piku e shahë dhe për që njarin, Pishtatë palqive, Ati e në gjipt, unisë, këtu Jakubi përthot, Tuvë dorë 8 dit duhet me kalzu kush ka thon çka thon. Ama ku të porcellet pinal ngjarja. Sa më ranzigë. Kur ne vallon e ka dhënë lajmët pinalt. Njëri thot po shumë unëçi shpishon muslimant s'n fitojn. Ama pinal bena ka ani lan tjetër? Pitokë po vën diçka lajm tjetër. Pitokë dozë s'ka gjasa me fitu muslimant. Pitokë. Ama picileve ka ani lajm? Kush e di mamin? Kush e di mamin? Ai ma që ka pinçill çe vëtoj çevës janë të ardhur se tu ka me plusta. Njën i do të sma mërë me një së në mërinë ki Së në mërinë Allah do të ka me mërinë Ka me mërinë ka në fitu muslimat A më me menë Që që ka thonë Allah u gjilu ala A në qikor Kale e buhum Sa unda prej e gjitit Sa nisi me dalë Shikur me thonë Sa e dhe e zikerin Tha baba i tëre Kushe baba i tëre Jakubi a.s. Qka tha? Tha inni le e gjiduri hajusuf Tha janë të janë i erën Eron dhe zekani Se, ka thonë e blab një abasi Ja ka pru Allah u gjelluala me frim Eron Ka thonë që kjo këmish o konë trup Jusufit Që kjo këmish o konë trup Jusufit Kanë thonë komentatorët I dashuri e një dashurin Andaj Kër e kanë veti më ma Mahmedi E këni pojë më Mahmedi Që kja ditho dhaif, që kja sahi Që kja dithi dhaif, që kja sahi Erë një njëri tha Oho, shumë let për t'i pëthu, daif sa hi, daif sa hi. Shumë let për band t'i këtë punë, qëka i tha, aje kanë tha t'i gëmbimorën e iha? Po, a, sa sahati duhet ati për me dit që janë altana euro? Apo, aki po kur janë falës? Po ta mumë gjetët i mua. A për di minutët njëfët. A ti, a hoqëllar t'i gjetët i me kazu që kanë feja? A hoqës e gjetët i me thamë, që ki a jetë? Kuk i ardo? U që ditë për mirët n su so, problem humi kaldujë vëllai. I Muhamedit dha akepai kum bimore. Vetë sa ta tregëm orë thot. Ma dalën me monedh. Ti amunesh dikut me Ali do do do hekra me me ngjyrë ari, ai më thon, çka ne 10 ditë kilogram të këta i parë. Çka do thaj? Ha, nëse pështon çashtu në le të mirë puna. Po nuk la, vëllai. Nuk laj diktatorët. Ti amuaj jetë të hekëme me haprua. Hekri mua. Ti Ahmed jetë mi kaldush ka hadithja. Shafiui u jetë mi kaldush ka shkolla e e vera sa. E bohani vëzjetëm i kalëzua. A bo, inni le e gjithu, rrë i hajusër, unë janë i erën marë, që ka tha Abla Im Nesudi, radhjallohuan, da vallaj muslimani janë i erën të keqës pilarëm. Pilarë janë i të keqës, dhe të nalu marë e nalu zë që gëja keqë, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Ka hubë motë jaj Që ka tha Lëvla entu fëndidun Tha Jakub jale selam Walla jam t'ja një erën Jusufit Mukan që ju nukum logaritni Për që mendur edhe plak i rallum Kjo e vërtejt Që kështë ka ju tha dhe zëm Mukan që ju Mukan që ju Nukum logaritni Se jë rallu e Unet jam t'ja një erën A tha që ka dësa njës E njohë indikat me me erën Imam e, Imam Shafiu vëzë yamirte era njerëzve. Ç'i thotë ç'i njerë, Allahu be of fair, ama sundukut fair. Edhe dilkë çasto ç'i ka baj. Ç'i ka baj. Pasaj ç'i ka kanë, kanë, po, kanë, kanë thënë vëzë këta, qalu tallahi innaka la fi dhalaalik al qadim. I than, o babajon, këtu nipat kanë fol. Se vllazit nuk kanë, ala s'kan bria. Këtu kush janë? Kan djam te vet. Kë janë nipat. Po shiko vëzë farsjellë nipat kanë pas. Ç'i kanë thënë Ka ndonë pasha Allah Allah në kanë bëbë Pasha Allah Ti më t'jeki hupudhëm Ti më t'jeki hupudhëm Që këllë dhe zë farsile A në dhe zëtë Allahu Gjilvara I ka ka dhu për nga më beriton Qysh në meke Me këtë sure Se të ki me shkun me dine Sa mesajët Allahu ja ka që muhamet e sëram Ti s'të ka shkun me indja Allahu gjo ja i ka thënë muhamet e sëram Ti jenë meke Kjo sure ka zbit meke Vengam Sala të shkojmë në Mekë ka shkuën në Medinë. Kanë kanë koqish në Medinë. Jehudit, ni pa të xhditën? Ni pa të xhditën? Çka i thotë Allahu Muhammedan Sallallahu Alejhi Vesalam? Pi thotë, "O Muhammed, Alejhi Sallallahu Vesalam, ti ke më shkuën në Medinë, kimi pas atje do koqish." Ni pat e Jakubit, i kanë thënë Jakubit, "Inna ka la fi dhalalika alqadim," ti e hip të ke u vdhën. Bile moti ke u vdhën se ti meket Yusuf se 70 vjet neve na i thua çka krijë? Edhe dhe shka pi thot Allah O Muhammed Nëse të thojnë ti e musimurzit Sa ata i ka thonë papës vet Ate i ka thonë papës vet Kanë me thonë edhe ti e kanë me tazonë kryen Andaj ardhën me kelit në Medine Me vetë jehudit Për Muhammeden selam I than jehudive Shka thonë ju për Muhammeden selam Shka dhe shka kanë thonë Subhana Rabbi I madhë shë Allahu gjelluar I kanë thonë jehudit Paganve Adhurus të putave Ka thonë edhe shka Ju i një manë haq Se Muhammed A.S. me shok të vet Ju i një matullzum Allahu, jil wala qatan. Qatan. You, you alkuu, Allahu jil Jilal Qa ju ka than Ju vju ka malku Allahu Jilal Ju rreni haptazi Ju i thoni paganit Ju i thoni hindusit Ju i thoni ati që adhuron Zjarmin dhe Putin Ma po. i mirë se Muhammed A.S. Se i një njërë inaqor, agresor Kalmun, khasimun Ju i një populli cili veç khasmi A këshirni me bo Qa i thani një pa të vet Dhe ve, venire ve, e vëzër Venere. Shikoni Allahu xhel wallahu ze, si çka e përmend me padpikmëri për çka i kanë thonë nipat. A ju kujtohet në fillim Surre Yusuf atje? Kthehemi pak prapa. Nëse kjo ngjallë është litë, jetë a e litë edhe atje. Ngase jeta e litë. Në ajetin 8 të, të surrës Yusuf. Kur dashën, kur e nisën problemin në vjazëtin e Yusufit, çka kanë thonë dhe ze? Pse na duhet me emit Yusufin? Pse duhet me me Yusufin? Çka thonë? inë e bëna lefi dhalalin më bëjnë thanë se ki baba jonë a më baba si shë atë vëtishin ki baba jonë e ka hu për udhën e ka hu për samë spedi kanë me dashë e kanë me spedasht jo dalë letë theje kështu e humbje rrugë spedi kanë me dashë e pak ta djemë dh të vetë barë thane, më kanë thanë e ka hu për udhën kërshë të shanë baba atë një patë djemë të djemëve këto shkanë pritë barë më thanë dale jashë Kërë, të rejtë përdejnë ka thonë ti e ki hubu dhënë se dheze këto pak janë konë mangat për nga mberit babes vetë këto kanë rra ma poshtë parën dheze gjenera gjenera, gjenera, gjenera e sot, sot nuk din të jetër pos vrasjen pos mbytjen pos goditjen e muslimanve tu fal pos goditjen e të pafajshmive e plakave e plecjve pafaj, o dheze, pa kur farfaj veçte qënë Allahu e këpër falet Zdin pas pas me myt, me myt, me myt, tjetër pse? Po këto babave vetë moda e kanë myt, to babave vetë Izraelin e kanë myt. As po myt kanë dhija, u zgjuan mall ata. E kanë kanë dashur me vrar Muhammed Mustafaun sallallahu alaihi wasallam. E kanë xhell helmin, e kanë qitn në në në dele. Apo dhe për çfarë ka vdek pe nga mbeti sallallahu alaihi. E kanë helmua e yehudi. Ataj ka thon Said ibn Jubair Muhammed sallallahu alaihi ka vdek shahid. Ka thonse, ka thonse luftën e Khayberit, kur e ka hangur mishin e helmum, sahabja dhëzë, sahabja Pejgamberi Josaulallahu selam sa ka afru te goja pak e ka voret e ka hek e ka hek edhe i ka thon er Xhibrili m'thak kimisho ilmum mos e halin ne sahabie ka vore bankave atë awa u javese e ka e ka pezulu helmin pejgamberi sa n trup pas disa viteve pas disa viteve pak ka ndrujet kur ka ndrujet pejgamberi Josaulallahu selam i ka thon Aisha's o Aisha ki damor i zemrës da mort, krijesoru u po kanë prish. Pse ka thon Pishit Hajberit. Kta e kanë po mit ka ka të Allahut. E kanë mit pejgamberin Sallallahu alejhi. E muajti oj Allahut, po s'dojnë mallba ata. Vaj, qonjerzi, qonjerzi, ti dush me edicë, ti aj nuk ka respekt Allahut. Shkandër ti aj. Shkota aj me thon, mazallahu lhu billah. Shkota aj lhu billah. Aya nuu şeytanit. Andaj shikosh ai kanë Allahut. Barëm kta vlezët e vet çka thon, "Ana stan." Po be ka u puthun. Kto i thon Innak te te, çe parasive po thojna. La fi dhalalik, ti je nallalet, ti hubudun. Apo parme na Dariusubi mas tallo diave. Kuajjejte mort diave? Mas tallo diave. Amush parme bezot tasht, dikuina paradicin na medaljonit dikujt, palanishi diave çka dekaj, mi thanti gjallish. Ço tho njerzit? O ibememanti. Po njerzo asuno kena penga mal. Queo penga mal os. Jacoboson o con penga mal. Pasaje kan than inna kalafi dhalalik al qadim, ka than ti je n dhalalaitin tan ta të vjetër. Pra moti i tij, moti i tij që sot e ka humb, e ka humb rrugën. Vazdon dhe Zengxaria dhe na tregon Allahu gjë atë thot. Fa lamma an ja al bashiru alqahu ala wajhihi fa artada basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun. Fatallahu jill al wala ekul ard al bashiru bashiru os pergjësosi karta s'mendim gabulla bin Abbas që ka vënë imam i nuk e thiri se Ka ardhë do më dhënë aji delegati i cili e vjen e bje karavanin I ka mallar Eze ka nezë përbara me deve, me kuaj, e kështu merat Edhe kanë posh njësë i si kanë bajt torbat Kanë një muë e kështu merat Ka ardhë shpet me përësi Se e ka posë përësi një sufit Ka ardhë Edhe trasmetime tjera dheze ka ardhë Qaj i pari që e ka pru këmishën të baba me gjak të ren Ka thonë aman i këmishën muë se unë ja kam nxinë zemrën, më mundsoni ta kthej shikimin unë. E kanë ditë sigurisht se i kthej shikimin. Ne zhdyu ka thënë .S. S Sílu, si harish, Pasat, Yusuf Jajelayhissalatu vesselam, thot Allahu Jellalu fe lamma jaa al bashiru ard per gazusi. Ard per gazusi, i cili ka prur si Harith, i cili ka prur Misde. Pasa alqahu ala wajhi, ja juitq mishën ftyrë Juqub Jajelayhissalatu vesselam. Thot Allahu Jellalu sa'aka prek mishaftyrë, firtad basira ju kthi shikimin me neer, dhe kjo mu'jze. Kjo mu e mu'jze. Asa krem i shikimit nga zero shumë i vçit. Lezoni sot për shembull, në të varbar me ju kthi shikimin shumë e vçit. A dhe kanë ndjetarët, në këtë jetë kthimi i shikimit te Jakubi, o mrekulli e Allahu xhelalu ala. Fartada basira min yaruksia. Sot dhe se ka kodiza sutime tani ku ona kanë mbaruar. Kodiza ka sutime që kanë mbeturse ë në këmishë që e përdor njeriu, ka për shembull mundsi njeriu bocheu Asa në njëriu e kam marr malli po në njëri. Shumë e kam marr malli. Flaka i del. Edhe nin diçka Tatina. A keni bë parë shembozë parfemat. Një parfem kur e përdor më një herë, edhe e përdor pas 10 vjetëve. Ma 10 vjetë kur ta përdorosh parfemin, kthen para 10 vjetë dhe thon, ç'kët parfem para një herë, para 10 vjetëm fila vendër, edhe ta kthen vendin. Ni ushqim kur e ha. Edhe e ha pas 10 vjetëve. Edhe thot, ç'kët ushqim Ku e kumangur, ku e kumangur, derisa thësh para 15 ditëve, 20 ditëve ku e ke hungur. Pse? Se të kalon shisa me morrin ta kalih. Kjo është bota e komplikuar në në në botën e njeriu. Ne këtu vëzer, ka, domthonjë, xherat vojë, sa ti kam mediatorë, sa të ka, çuditme të ndvoja. Sa ka preqimi, Sha'lazer, thot Allahu xhelalu ala fartat dabsila, a do ka kthe shi kimi. Thot Allahu xhelalu ala qal jaina pas e ka thënë vëzer. Çiko pejgamberi vëzer. Smolët me nejt pa përmen Allahu xhelalu ala Kale elem, kale, elem e kull lakum. A si ju thash unë e juve? A nuk ju thash juve e juve? Inni a'lemu min Allah, imala te a'lemun. Unë është ka di për Allah, ju zë dini. Unë është ka di për Allah, uja, ju nuk dini. Qëka din, vëzër, nga për nga merë për Allah, njështë nuk e din. Qëka din, imamat e muslimane për Allah, njështë nuk e din. A në janë njëri të ima mahmejt dhe di tha, oho, oh, zotë ishë përblevë për këtë islam. Allah o d Mbesp paskon Islami kush ish Mina? Ali Nieri tjetër e ladoi me Muhamedit dhe ja nisim me vend, mi thur lavdrata, thaj Muhamedi, shuj. Shuj se vetër. Vetër. Menohizr, me roh, na di na vetën. Na njeh në vetën, na njeh në Allahu, hak i Allahut është shumë i madh. Ana më novëzë me tro ditë që lama me adan Allahu hakina. Me pas me pak na masha kena fala. Me pak lot që iken zerra. O ai sa hak i madh i Allahu gjilvara. Allahu suni hap hakin kur. Ana jetmon ri vogul, ri rob, r ri smeqat. Se ç'naj na gjëza. ربط الله جلال ثلاث الله تبارك وتعالى ثلاث الله صلى الله عليه وسلم ثلاث الله إني أعلم من الله ما لا تعلمون ثلاث الله جلال أتا شكا يو نو كديني پس ايضا شكا باني قالوا ثلاث أتا دعم تابد قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين كان ثلاث أو بابان كر کوئ فالي الله پرنيه بان استغفار پرنيه sallë jo dozën më than dikujt na, asojdomas si pejgamerit bani istighfar për mua. Bani istighfar për mua. Pse i kanon se bani istighfar për mua, për neve, e para se këto me me Jusufin u u, u, u u bano halal. U lajten. Ai i tha yakfilullahu lekum. Ama haqi Jusufit sa vatet. Haqi Jusufit u injitme Yakubin, sa dha ti u ka kall zemra, u ka hum shikimi. Tashati u kthi shikimi, u kthi në pjesë haqit. Edhe në pjesë tjetër e pakthi me cila zemra. E për zemën thë, o babë, lutë a laud në fale Pra sikur i kanë thënë, o babë, falë në ti dhe lutë a laud në fale Pra falë në ndunjadën akirat A ba, që ka i tha, i thanë Për gjunaat tona, se gjuna, shumë gjunaat e kena bë Kena gjullë bunar, kena bë plan, kena morzili Kena rrejt Qësë kena bërë? Ketë për këto, dhunu bëna Dhunu bëna Pase ka thënë Shumë kena gabu, o babajon Shumë kena gabu e apo e shkojmë zonë ne diu më kur e shfaçi ki gabua lirohet at moment se ti e hek pi veti çik gabua edhe Allahu ta fal zonë se ti e ke hek junoj mbi veti e ke pranua kur ti e pranon dhe kan dhe hek pi jasht edhe Allahu ta fal ama kur ti e mëmrena kom gabua ama skum gabu shomun po çish po do me ta falti kur ti alaj te mëmrena thuj jo edhe zonë me gojën plot kum gabuar o ku mbau Allahu juno o sa i bajun Allahu junas i ban kur kush ndonya thuj ç'është o zonë Meja Allah in taq, jon Facebook Tafalë Allah u Jilhu ala Qa thënë, o oh, baba jon Wallahi në kon gabim taq Shum kena gabuwe Pasaj gëzëshë juk a thënë Kale, sauf e estaghfiru lakum rabbi Sauf e estaghfiru lakum rabbi Innehu hu el ghafur rahim Ka thënë Jakubi a.s. Pakmaneje ba istighfar për juhu Ka thënë Abdullah ibn Iabbasi Juk a thënë Në si firë ka muqunë me bo i stikfarë për juve. Në si firë ka muqunë ka me bo i stikfarë për juve. Nga se dheze koha e si firët është koha e pranimit të luftjeve. Koha e si firët është koha e pranimit të luftjeve. Ndaj, më sta upim koha, në si firë kote këtë dheze. Qatë kushton me i qunë dhurt ka Allahu Gjilala dhe mu lutë për familjen tane, për të të të të. Por për vetin të të të të, me thano Allah banën mu e banër gjenetit, babë tem, Kushiteme kët musliman, kush sa i uzum udhzoje, kush sfalet let falet, kush jap zeqat let jape, kush nuk gjeron, kush i, i mbrapsh, kush Allah, ka gjëron po let ajëroje, kush ai i mbrapshim drejtoje. Çfarë kushton atë? Allahu ju jela ka boku këtyl në gat. Kët mund të mi uzuë. Apo, e kështu me radhë. Shkollëza tha, "Saufa, pak më ndalona." Pse? Ka me këshir kohën. Ka me këshir kohën më të mirë, por më vao istighfar te Zoti i jem. Te Zoti i jem. Shkollëza, te Zoti i jem, se ki ka raportet e mira me Allahu ju lewala. Ki ka raportët e mirët me Allahun Subhanehu Me të vërtet ajo është falës Edhe i mëshirë shumë I mëshiranë robrit e vetë Gjithashtë të lezër uh, Prej dobive që i kanë zirë djetarët Në këtë kontekst E që është shumë interesante uh, është edhe ajo që Kanë danë djetarët Se Jusuf jale i sëra dhe selam Minihar ju ka thanë Je këfirullahu lekum A uh, baba ju ka thanë Më natanë Shikë dhe djetarë kanë fardovi e kanë ze. Kjo është shumë e rëndësi. Kur i thanë Yusufit shikoni dozë se një tën shpreh e kanë përdorur. I kanë thënë Yusufit alayhis salam ajeti 91. Wa in kunna le khatiin. Ayta yaghfirullahu lakum. Ne na gabimtar, Allah ja fal. Njëri i thon babozvet, in in kunna khatiin. Ne na kon gabimtar. Amma Yaqub nuk i tha min e har. Ja u fal Allah. Pse pa pak më anei ba duaim për juve. Pse o dozë? Kan thënë diyetaret se plak s'ta i stajat me një hera atë që ta japiriu apo plak e pak më jut ka dalë po tashojeni bash sincer ajo keni padën i plak kur thub banma hajtose e kshigjet jone le të shojë çto e ka baba kura plak për shembot nesër airiu do të thot po morë hajde çu minja apo do më shku Istanbul apo do më shku ama i ba, baba s'le ndër dujal me dorë ta takshirnia në një aft mënoj pse ozot ka nesër ka domo pallav 90 tani s'një çu ama pse plakë vezër se plakë mënon Ma shumë menon. Apo, pra, te plakin bizotronë cela, urësia, kontrole, rëshyrtimi. Pra, takshiri, pakmane. Sofe, shiko shka ta pakmaneja. Se dhe zë pakmaneja. Se një këta Jusufi minë njëherë, se dhe zë. Sepse, ajo shka ta jep i riu. I riu ta jep minë njëherë. Apo, hëtë të i përshimë, da këni përshimë, kur dojë një zë shimullë, në lufta kur jam bëhatë, gjithëmonë, në histori. Me ka në po lufta, me pleqa, me tri apo politik do të ka dalta menojna takshimin aton këto. Iriu jo, ja, iriu, iriu ndriçe. Andaj shikovezat, Yakubi ai sa do të tham çaj i tha, tha ma nëna. Edhe që nga çkamsoj nëpër piksela. Se nëse e don urtisin, menoj e pak prumën. Rishikoj, ani çaj i tha, ani kam bojë sikfar bëjuve. Pak më nëna. Menoj dhënë ajoze, kur i i nzet tu, në esërba? Ëkshir me në esër, kur nzej shollëza. Mos e thuj fjalën. Çka të kushton më thon? Adishka, si ta meritoje kim ia ja kthi, ia ja kthej nesër. Pse do nesër? Sa nesër ftohesh. Kta thuaj edhe gruas tona, edhe vladve tëu, edhe puntorve, edhe kolegëve, edhe dostave, pse? Kur je në pozitë krizë, çka thu? Sofë nesër, a e xhirim pse? Se nesër kthjellat, bin mjerërat ku tash thot leve kët. Pse? Se nesër nuk e ki çat vullhat ti. Apo, vetëm, prama kaloi natën 27. Wallahi deri Ramazanin tjetër, kur kush dunjasun e ban çat nat. Shkoja A mu në bandi kush me thonë, hajtëve mbledhë Me dhe një herë, mi u thonë njëzë Po ka që e fhojgja dhe një herë me po qashtu Ah, thot, sa për hojgjën zvina kur Hma Allah e ka bolin së shtatë Kur janë do vakte, janë do vakte E ndze, mësani ftofët E nasë shka du të me ftofët dhe zër Punë të mira mësë i ftofët Ama të ligat, pak ma natana Pak ma hanejda, e kështu me ratë Vesat ftofët pas të e kalonë Pas e Rabbi, ta une kam i lutë Allahu Gjelluala, zotin temë që të ua falë e juve sepse me të vërtej të aki falë gjënata Allahu Gjelluala Dhezer, shikoni përta edhe me këta pe përfundojnë uh, Shikoni Nëse vëzit e Jusufit me krejt që ta që ka e kanë bë Allahu ja u ka falë Tja, ki gjujt di kanë bunar Tja, ki shi dë një njeri për pare a, a, a ke quti di kanë me ja hup fijën di kujna Jo O s'ka mëri gjuna jodë në qëta të dërgjit dërejgjit A bo A ke rrejtë i se ka rrejtë ta A ja ki kol babu zemës e ka në kol të ta A i ki bo dhe a i ki bo A i ki bo këta jo që ka u përmen Jo Po normal, kemi gjunaat e natyrave tjera Ama a jo që ka më nënësiju Që ka ju tha Jakub e lëjtë salat dhe selam Si kur Jusufi Ja u falë Allah Ka me bëjtë si këfar Mi po këtu vëzër vështë një sen është më nënë E së të këfiru Kërko falje Lipeve Allahu gjellu ala Wallahi, Wallahi, Wallahi Allahu gjellu ala Në që ka falë këtëre Si cëllë ishka i kërkon Allahu të falje Allahu ja falë A dojë tha Hasan al-Basriju Rahim e Allah Tha në kadën njëri Që Allahu e i frimzon Me lip falje Vecë Allah i pëtëm ja falë Wallahi si ta shipsh Që ka, ka thon, thon, falem, Allah, falem, Allah estekhfiru, kë, estekhfiru, kë, i shpesh pëtë ka thënë Ta ka mundësu me thënë Falë me Allah Falë me Allah E së të këfiru E së të këfiru me pasdash Allah i mos më të fal, ta kish mëshël gojën. Sa njerëz, sa njerëz u bë dikuç i stifikuar, ai ban diçka në et ligë, pse? E kanëën Allahu gjatë më shkatrua atje. A andaj lipe i stifikuar edhe sa. Keçi kjo ngjallën e Zot, po po mbyllut me i stifikuar. Po po mbyllu me i stifikuar e të tashodnim në fund çdo libe yusufi alayhi salatu alayhi salatu ve selam vezë drejtëtojta por fundojna pa sa do vazhdojna me lenallahu te bareke ve taala le jerata ne arsh mes dashu be se si ka pergundue ngjalia yusufit alayhi salatu ve selam dhe takimi i jacubit me yusufin alayhi salatu ve selam eluspi allah te bareke ve taala ce allahu dhe lola ne këto ditë të mboja të ramazanit allahu bepratona te ban kabull eluspi allah te bareke ve taala se zoti onje le jlalul kujt shekim i çelluar allahu tash problem kujt she kemi gabuar ka qen premë edhe per shejtanit eluspi allah te bareke ve taala ce allahu adhurimet tona lutjet tona دعا تتونا الله ترجسنا نرجسنا دعا تبرا نوارا الاسم الله تبارك وتعالى شهر الله جل وعلا قد شاكي ميهوش اكا تشمري ميدا في الشيطانة الاسم الله تنفال اقول قولي هذا و استغفر الله لي ولكم فا استغفروه انه هو القفو الرحيم والحمد لله رب العالمين